Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu Anasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa misai'ati A'malina man yahdihi allahu Fala muzillah lah Wa man yudhlil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Amma ba'd Ikhwah tuantuan dan puanpuan Muslimin muslimat yang dirahmati Allah bertemu kita pada mal malam ini dalam siri kuliah uh, bulanan kita dalam kitab uh, Riyadhul Salihin uh, Karangan Imam An Nawawi Rahimahullah Tuan-tuan uh, dan puan-puan pada malam ini uh, kita sambung uh, bacaan kita dalam kitab ini dan uh, malam ini kita nak mulakan dengan bab yang baru iaitu bab yang kelima ya, bab Uh, Al-Muraqabah uh, diterjemahkan di situ tuan-tuan, Al-Muraqabah sebagai merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, atau kalau kita nak ya, nak cuba apa, datangkan istilah yang lebih dekat dengan uh, perkataan bahasa Arabnya, Al-Muraqabah yang sentiasa memer, sentiasa Uh, memerhatikan diri sendiri atau sentiasa ya yeah, uh, mengawasi diri uh, sendiri. Ya ni ya yeah, kita awasi tindak tanduk kita atau kita jaga ya yeah, tindak tanduk kita uh, tutur kata perbuatan iaitu yeah, al-muraqabah al ya. Yeah kita lihat tuan-tuan dan puan seperti mana kebiasaan Imam nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin uh, beliau ini uh, beliau memulakan dengan ayat-ayat uh, Al-Quran -ayat, uh, Al jadi kita lihat ya firman Allah Subhanahu taala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis uh, yang melihat atau dia yang melihat kamu ketika kamu berdiri yakni untuk solat dan melihat pula perubahan gerak gerimu bersama orang-orang yang sujud asy-su'ara ayat 118 dan 119 juga firman Allah wa huwa ma ma'akum aynam ma kuntum dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada surah al-hadid ayat yang ke 4 juga firman Allah innallaha la yakfa alayhi shay'un fil ardh wa la fis samaa sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit surah al-imran ayat yang ke 5 firman Allah inna rabbaka labil mirsad Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Surah Al-Fajr ayat yang ke-14. Firman Allah, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surah Ghafir ayat 19. Dan kata Imam An-Nawawi, ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan uh, sedia diketahui. Yeah? Uh, kita lihat tuan-tuan dan puan, -puan demikian ayat-ayat Al-Quran yang dimulakan uh, oleh Imam An-Nawawi dalam bab uh, Al-Muraqabah ini. Dan kalau kita perhatikan uh, tajuk bab ini, Al-Muraqabah, ya, yeah? Diterjemahkan sebagai merasa selalu diawasi oleh Allah Atau apa yang kita sebut tadi Sentiasa uh, menjaga tindak tanduk diri Jadi ini yang dituntut atas setiap seorang Muslim Supaya sentiasa memerhatikan uh, gerak gerinya Atau kalau dalam bahasa uh, harian kita Kita kata sentiasa cermin diri Atau sentiasa Uh, mengawasi uh, diri dan merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita. Merasakan bahawa Allah uh, sentiasa mengawasi dan memerhatikan uh, tindakan kita. Dan bahawasanya Allah tahu segala apa yang kita bisikkan dalam uh, hati kita ya yeah. uh, yakin dan percaya bahawa uh, uh, Allah memerhatikan kita sekiranya kita tidak dapat merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala paling tidak kita yakin bahawa Allah tahu segala apa yang kita lakukan perkara-perkara yang zahir mahu yang tersembunyi. Ucapan-ucapan lisan kita ataupun perbuatan anggota kita. Demikian juga dengan segala apa dalam hati kita. Jadi ini yang dimaksudkan dengan al-muraqabah. Yang ini sentiasa uh, mengawasi diri. Kalau, kalau dalam pepatah uh, bahasa Melayu kita ada perkataan jaga tepi kain orang. Ya. Yeah? Jaga tepi kain orang ni kebiasaannya dibawa digunakan dengan uh, konotasi negatif. Ya, menjaga tepi kain orang satu secara amnya lah. Ya. Uh, dikatakan sebagai suatu yang tidak baik. Jadi, Al-Muraqabah menuntut supaya kita menjaga tindak tanduk kita di, uh, diri kita. Ya, ini kita Uh, fokus dengan kita, di, uh, diri kita sebelum orang orang lain dan ini bertepatan dengan firman Allah di mana Allah kata Ya ayu allatina amanu ku anfusaku wa ahlikum nara wahai orang yang beriman meliharilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada uh, api neraka jadi kita lihat Allah mulakan dengan diri sendiri dulu Berjaga, jagalah Pelihara diri kamu. Dan kita kena jaga diri kita dulu. Sebelum kalau kita nak cerita tentang orang lain. ya. Kalau, sebelum kita nak jaga orang lain, kita kena jaga diri kita dulu. Jadi ini boleh kita uh, katakan uh, antara perkara yang ditekankan ya, dalam bab uh, al-muraqabah uh, ini. Ya. Jadi kita lihat. Imam An-Nawawi rahmahullah dimbarkan firman Allah Al-Ladhi Yaraka Hina Taqum Wa Taqallubaka Fi Sajidin Dia yang melihat kamu ketika mana kamu berdiri yang berdiri untuk solat dan melihat pula pergerak, perubahan gerak gerimu gerak badanmu bersama orang-orang yang yang uh, sujud Sekalipun kita kata tuan-tuan Allah dalam ayat ini berbicara dengan nabinya s.a.w. secara khusus dia yang melihat kamu yani ayat kamu di sini ditujukan kepada siapa secara utama semestinya kita kata ditujukan kepada uh, empunya badan yang ayat ini turun kepadanya iaitu Rasulullah s.a.w. Jadi ayat ini ditujukan kepada baginda secara khasnya dan umatnya secara amnya. Allah ya menyatakan bahawa Dia melihat, Dia sentiasa melihat uh, gerak geri baginda Nabi SAW dan manusia dan umatnya secara amnya. Ketika mana mereka salat, ya dan se, bahkan sepanjang uh, salat mereka bermula dengan mereka berdiri kemudian, kemudian rukuk dan sujud Allah memerhatikan uh, itu semua apatah lagi Allah mengatakan dalam ayat yang kedua wah huwa ma'akum ayna dan dia bersama kamu di mana jua kamu berada ya dan dia bersama kamu di mana jua kamu berada kita perhatikan perkataan dia bersama kamu. Dia bersama kamu. Di sini kita kena tegaskan mafhum ayat ini atau kita kata kebersamaan Allah, ya, dengan para hamba-nya ialah dengan ilmunya. Ini Allah bersama kamu dengan ilmunya. Ini Dengan pengetahuannya tentang kamu. Sedangkan Allah tetap istiwa tinggi dan tetap di atas arasnya terpisah daripada makhluknya. Jangan kita keliru tentang maksud ayat ini. Jangan difahami selain daripada maksud itu. Dan dia bersama kamu. Jangan difahami dengan maksud uh, yang salah yang dimaksudkan ialah kebersamaan Allah dari dengan, dari sudut ilmunya ya, dengan uh, ilmunya tentang makhluknya ya, tentang apa yang mereka lakukan ketika mana dia tetap istiwa di atas arash, meninggi dan tetap, terpisah daripada makhluknya maka di mana juga manusia itu tak kira di daratan atau di lautan tak kira masa sama ada siang ataupun malam ataupun tempat sama ada di dalam rumah atau ya di di di luar rumah di kawasan lapangan atau di kawasan yang yang berbukit-bukau ya hutan belantara dan sebagainya dalam apa jua dalam apa jua keadaan Manusia itu, ya, itu semuanya sama bagi Allah, di mana dia mengetahui tentang apa yang sedang mereka lakukan. Allah melihat semua para hambanya dan mendengar segala apa yang uh, datang uh, daripada uh, mereka. Maka Allah mendengar bicara kita, melihat kedudukan keberadaan kita seperti mana Allah tahu segala apa yang tersembunyi atau yang kita bisikkan dalam diri kita atau dengan orang-orang di uh, sekeliling kita. Jadi uh, pertama nak nak, tiga, nak sekali atau kita kata sekali lagi nak ditegaskan di sini bahawa dan dia bersama kamu, kebersamaan Allah di sini dengan Manusia ialah kebersamaannya dengan ilmunya dan bukan dengan zat Allah itu sendiri. Bukan Allah bersama dengan hambanya, dengan zatnya sendiri. Tetapi dengan ilmunya. Dan inilah pendirian yang didokong oleh generasi salaf pendahulu umat Islam daripada kalangan sahabat tabi'in dan tabi'u-tabi'in serta mereka yang menelusuri jalan uh, mereka sehinggalah ke hari uh, akhirat, sehinggalah ke hari kiamat. Ya? Dan jangan salah faham, ini tidak dikira sebagai takwil dengan maksud memalingkan maksud uh, zahir atau menyelewengkan uh, mafhum ayat. Sama sekali, bukan itu. Ini bukan takwil Dan ini bukan penyelewengan atau memalingkan maksud uh, uh, zahir, ayat. Bahkan dia termasuk dalam istilah atau dia termasuk dalam uh, uh, cara penggunaan bahasa Arab. Yang mana Al-Quran turun uh, dengan bahasa tersebut ya. Ini kerana apa yang perlu kita faham perkataan bersama tak semestinya bererti ia sesuatu, ia sesuatu itu bercampur aduk antara satu sama lain ya. Jadi jangan difaham dan dia bersama kamu maknanya dia dia dua dua dua perkara itu menempel atau uh, uh, berdekatan antara satu sama lain ya tak semestinya ya dan uh, barang siapa yang mengatakan bahawa bahkan itulah lazim maksud bersama uh, dari sudut bahasa ya maka dia telah uh, melazimkan sesuatu yang tidak di uh, yang tidak dilazimkan oleh uh, bahasa uh, Arab uh, itu. Yeah? Dan uh, kita lihat sebagai contoh tuan-tuan. Yeah? So, orang pengembara di Padang Pasir. Dia melihat bulan. Dia melihat bulan purnama di atasnya. Di langit. Dan dia kata. Aku, bermu aku berjalan bertemankan. Bulan, ya aku berjalan bertemankan bulan kerana dia melihat bulan uh, uh, di langit, di atasnya. Terang benderang, bulan purnama. Jadi, orang itu dia menganggap bahawa bulan sedang berada bersamanya. Sedangkan maklum bahawa bulan tetap di langit, sedangkan manusia itu di bumi. Tapi dikatakan begitu, aku berjalan bertemankan bulan. Atau atau aku berjalan uh, bersama bulan dan sumpahnya lah. Ya, yeah. tapi dalam masa yang sama kita maklum bahawa bulan purnama itu tidak hanya berada bersama dengan si pengembara itu, bahkan bulan tetap me, me, menyinari tempat-tempat yang lain. Maka tak kira sama ada orang yang bermusafir itu atau orang-orang yang bermukim mereka semua melihat bulan purnama yang yang sama pada waktu yang sama ketika mana orang yang sedang bermusafir itu menganggap bulan purnama sedang menemani bersamanya dalam dia bermusafir orang-orang yang sedang bermukim pun mempunyai tanggapan yang sama bahawa bulan purnama sedang uh, bersinar di atas mereka bulan purnama bersama dengan mereka Tetap, sekali lagi kita kata adakah di situ ada percanggahan dari sudut perkataan yang digunakan, kita kata ini termasuklah dalam erti uh, pembungaan bahasa aku berjalan bertemankan bulan tak ada siapa yang akan menganggap bahawa orang itu sedang memimpin atau sedang uh, berpaut atau mendakap uh, bulan itu bersamanya, tak ada siapa yang faham uh, begitu yeah? kerana perkara ini sedia mafhum, sedia difahami maka yakinlah bahawa begitu jugalah dengan mafhum ayat surah Al-Hadid uh, nombor 4 dan dia bersama kamu di mana juga kamu berada yakni dia bersama kamu dengan ilmunya ya yeah? Baik. Dan perkara ini penting untuk kita faham di samping apa yang telah kita jelaskan dari sudut mafhum bahasa itu ini juga bagi menyelamatkan kita, memelihara kita daripada kita daripada berlaku percanggahan dan kontradiksi terhadap mafhum ayat-ayat yang lain seperti firman Allah innallaha ma'al ladhinat taqaw walladhina hum muhsinun sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berlaku ihsan bagaimana kita nak memahami antara kedua-dua ayat ini di mana dalam uh, ayat uh, uh, di hadapan kita ini al-hadid Allah kata wa huwa ma'akum kuntum dan dia bersama dengan kamu di mana jua kamu berada. Sedangkan dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah kata innallaha ma'al ladhinat taqaw. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Adakah di situ bermaksud Allah tidak bersama dengan orang-orang yang bertakwa? Jika begitu kita akan ada percanggahan dengan mafhum ayat ni dan dia bersama dengan kamu. Yang ini manusia keseluruhan Allah bersama dengan manusia secara keseluruhan. Sedangkan dalam ayat yang satu lagi Allah kata, sesungguhnya Allah bersama dengan orang, -orang yang bertakwa. Mafhumnya Allah tidak bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kerana jika Allah tetap bersama dengan orang-orang bertakwa, maka apa apa apa guna Allah mengkhususkan orang yang bertakwa. Ya dalam ayat 128 Surah An-Nahl. Dan ada banyak ayat-ayat yang lain. Apa yang dapat, apa yang ditegaskan oleh para ulama, mereka mengatakan kebersamaan Allah dengan makhluknya ada dua bentuk. Satu umum, kebersamaan umum dan satu kebersamaan yang khusus. Maka Allah bersama dengan sekalian makhluknya secara umum. Dari sudut ilmu, pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya. Yang ini Allah bersama dengan semua makhluknya, dengan ilmunya. Yang ini Allah tahu tentang mereka. Melihat dan mendengar. Ini kita kata mafhum yang pertama. Kebersamaan Allah secara umum dengan semua makhluknya. Dalam masa yang sama kita kata ada kebersamaan khusus. Allah subhanahu wa ta'ala dengan para hambanya yang tertentu seperti orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berlaku uh, ihsan berdasarkan ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang berlaku ihsan kita kata kebersamaan Allah dengan hambanya, dalam ayat ini adalah kebersamaan yang khusus tidak seperti maksud kebersamaan yang umum, yang pertama tadi. Ia lebih, ia kebersamaan yang khusus ini, dia lebih menjurus kepada erti kebersamaan, kebersamaan Allah dengan jagaannya, pemeliharaannya, sokongan dan dokongannya, di samping kemenangannya buat hamba-hambanya yang bertakwa dan berlaku ihsan itu. Jadi kebersamaan di sini yakni dengan maksud yang khusus yakni Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa yakni dengan dia memberikan pertolongan, bantuan serta kemenangan. Ya. Tidak seperti orang-orang yang tidak bertakwa yang tidak berlaku ihsan. Allah tidak bersama dengan mereka. Dari segi memberikan pertolongan, bantuan dan uh, kemenangan. Jadi kebersamaan Allah ya uh, dengan uh, makhluknya itu ada dua maksud umum dan khusus. Yang umum yaitu dari sudut ilmu pengetahuan manakala khusus uh, yaitu dari sudut uh, kemenangan, bantuan dan pertolongan. Ya. Kemudian kita lihat dalam ayat yang seterusnya Allah mengatakan Inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fissama' Sesungguhnya apa? Bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Yang ini dalam ayat, uh, ayat uh, Al-Imran nombor lima ini Allah mengkhabarkan tentang luasnya ilmu Allah Bahwasanya dia uh, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tersembunyi di langit dan di bumi. Dan bahwasanya tidak ada apa-apa yang uh, tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat. Inna rabbaka'l abil mirsad. Uh, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar meng mengawasi. Yaani Allah mengawasi segala tindakan duk hamba itu, tidak ada apa yang terlepas ya daripada pengetahuan Allah dan bahwasanya Allah akan memberikan balasan yang setimpal ke atas amalan uh, para hambanya itu. justru barang siapa yang mendapati balasan yang baik dari Allah di akhirat kelak, ya, maka hendaklah dia Uh, bersyukur dan bertahmid Dan barang siapa yang mendapati Balasan yang selain daripada itu Maka janganlah dia mempersalahkan sesiapa Kecuali dirinya sendiri ya Kerana Allah sama sekali tidak akan berlaku zalim Ke atas para hambanya Kemudian ayat yang terakhir Allah mengatakan Ya'lamu khainat al-a'yuni Wa matukhfiz sudur dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kita perhatikan ayat ni tuan-tuan, ayat ni dia dia mempunyai satu maksud yang sedikit mendalam dan sedikit terperinci, ya. Allah mengatakan dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Apa maksudnya? Apa maksud pandangan mata yang khianat? Pertamanya kita kata Allah menjelaskan dalam ayat ini bahawa dia mengetahui segala apa yang tersirat. Bukan sahaja yang tersurat, bahkan yang tersirat. Allah mengetahui segala apa yang zahir dan yang tersembunyi. Dan ini termasuklah ketika mana mata itu, pandangan mata itu Mencuri-curi, lihat. Mencuri-curi, melihat benda-benda yang haram. Secara sembunyi-sembunyi. Maka Allah mengetahui tentangnya. Seperti kalau seseorang itu di antara contoh yang diberikan, Ia adalah hal ini. Seseorang yang pergi menziarahi saudara muslimnya. Dia pergi ke rumah. Rakannya setelah dijumpok masuk dan dia duduk di ruang tamu tuan rumah eh, yang sudah beristeri dan ada anak darah contoh ya yeah, eh, istri dan anak darahnya kemungkinannya akan ke Hulu ke Hile menyediakan eh, juadah makanan dan sebagainya eh, ber, melayan tetamu. Dalam masa yang sama, apa yang berlaku, barangkali pandangan mata tetamu itu melilau. Memandang ke kiri dan ke kanan dan mencuri-curi tengok, mencuri-curi lihat mahram atau uh, kaum wanita, isteri dan anak dara tuan rumah itu dia melihat secara curi-curi dengar curi-curi lihat kerana ini adalah satu yang yang aib ya uh, melihat isteri orang melihat anak dara orang satu yang satu benda yang aib tidak patut tidak wajar ya kerana kerana kita orang Islam secara dasarnya diperintahkan supaya menundukkan pandangan mata uh, daripada melihat uh, Uh, uh, lawan lawan lawan jenis ya, lawan jantina laki jangan tengok perempuan perempuan jangan tengok lelaki ya ini Allah sebut dalam al-Quran ya wa qul lil mu'minin yaghuddu min dan katakan kepada orang yang beriman supaya mereka tundukkan pandangan mata mereka tetapi apa yang berlaku kepada tetamu tadi dia mencuri-curi pandang ya apabila tuan rumah tidak perasan Maka Allah mengatakan dalam ayat ini bahawasanya dia tahu tentang pandangan mata yang khianat. Kenapa dikatakan khianat? Kerana oh, tetamu itu telah diberikan uh, kepercayaan. Tidaklah tuan rumah menjumput tetamu itu. Melainkan kerana dia telah memberikan kepercayaan. Bahawa tuan rumah tidak akan melakukan apa-apa yang tidak patut ya sebab tu tuan rumah jemput masuk kalau tuan rumah tahu bahawa tu, tetamu akan uh, membuat onar akan membuat benda-benda yang uh, yang uh, tak patut ya memalukan dan sebagainya ini saya tidak akan jemput ya dia secara dia akan rasa berat hati tapi bila bila tuan rumah dah jemput tu uh, tetamu secara tidak langsung telah diberikan kepercayaan telah diberikan amanah bahawa dia akan menjaga batasan Dan dia akan menjaga tindak tanduk dia Dia tidak akan membuat onar Di dalam rumah tuan rumah Tetapi ternyata Tuan rumah itu mengkhianati Mengkhianati amanah yang telah diberikan Kepadanya itu Dengan dia buat apa? Dengan dia mencuri-curi Pandang Melihat Isteri dan anak darah Uh, tuan rumah itu maka Allah secara tak langsung ayat ini merupakan ancaman, peringatan dan ancaman buat mereka yang uh, mencuri-curi pandang. Ya Allah dia mengetahui pandangan yang pandangan mata yang uh, yang khianat, ya. Wa ma sudur dan apa yang disembunyikan oleh hati. Seperti mana Allah juga mengetahui apa yang disembunyikan Uh, oleh hati, ya, yang ini segala apa bener-bener yang tak sepatutnya yang dibisikkan dalam hati, ya, dengan tak kira sama ada hasadnya ya, bencinya, uh, celaannya, hinaannya, penghinaannya ke atas orang lain, segala apa yang dibisikkan dalam hati, ya, uh, uh, dia memperlekehkan orang lain dengan dengan mata hatinya. Allah memberi peringatan dan ancaman bahawasanya dia mengetahui hal itu semua. Kemudian, tuan-tuan dan perempuan, uh, ayat, uh, hadis, yang panjang, yeah? hadis yang sedikit panjang, hadis yang sedikit panjang, hadis yang dikenali sebagai hadis jibril ya hadis yang dikenali sebagai hadis uh, jibril dan uh, hadis ini antara hadis yang pertama dalam kitab hadis 40 ya waktu disebutkan uh, dalam hadis uh, jibril ini boleh saya ingat kita boleh kita bacalah cuma agak panjang sedikit. Atau barangkali ada baiknya kita bacakan terjemahannya saja supaya kita dapat ya singkatkan uh, masa. Maka kata Imam An-Nawawi, hadis yang pertama, daripada Umar bin Al-Khattab r.a. Dia berkata, ini hadis ini diorakkan oleh Umar bin Al-Khattab. ya. Yeah. Dikatakan ketika mana, kami sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya tidak terlihat padanya kesan dia bermusafir dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya sehingga dia duduk sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia merapatkan kedua lututnya dengan kedua lutut baginda. Dan dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua peh pehanya. Dan berkata, wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ialah engkau bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan engkau melaksanakan haji uh, ke Kaabah ya. Jika engkau mampu uh, melaksanakannya ya atau jika, jika engkau mampu uh, ke sana laki itu berkata engkau benar. Maka Umar kata kami merasa heran dengannya, dia yang bertanya dan dia yang membenarkannya. Dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi bersabda, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhirat dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Dia berkata lagi, lalu beritahukan kepadaku ku tentang ihsan. Baginda bersabda, engkau menyembah Allah. Seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihat jika, dan jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya ya yeah, dia melihat engkau dan saya ingat inilah bahagian poin dalil daripada hadis ini tentang bab al-muraqabah iaitu ihsan Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihat engkau ya yeah? uh, kita sambung hadisnya. Ya. Dia berkata lagi, lalu beritakan kepada aku tentang hari kiamat. Baginda menjawab, tidaklah yang ditanya tentang kiamat, lebih tahu ya, mengenainya daripada yang, lebih daripada yang bertanya. Dia bertanya, maka beritahu beritakan kepada aku tentang tanda-tandanya. Baginda menjawab, apabila wanita, ya, uh, apa, apabila ya, wanita melahirkan tuannya dan jika engkau melihat orang-orang uh, yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing, saling berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian lelaki itu pergi dan kata Omar, saya uh, berdiam uh, untuk beberapa lama. Sehingga Nabi SAW bertanya, Wahai Umar, adakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Hadis ini dalam riwayat uh, Muslim. Uh, ada penjelasan daripada Imam Nawawi tentang Uh, maksud beberapa bahagian daripada hadis ni, dia mengatakan wanita melahirkan tuannya, artinya uh, akan banyak berlaku pernikahan dengan hamba-hamba perempuan, ya, yeah. sehingga uh, hamba perempuan itu melahirkan anak. Bagi untuk tuannya, lalu anak itu, lalu anak yang dilahirkan itu akan jadi sama taraf dengan tuan. Ini ketika itu si anak itu akan melihat, ya kerana anak itu akan dinasabkan kepada uh, si tuan. Ya. Jadi kita ada, ada hamba perempuan yang disubuhi oleh tuannya sehingga dia melahirkan anak. Ya. Apakah jadi kepada anak tadi itu? Anak itu akan dinis diasaskan kepada si tuan. Jadi yani tuan uh, hamba sahaya perempuan tu. Lalu anak itu juga akan dia dia, dia mendapat kedudukan yang sama taraf dengan tuan. Jadi yani anak itu akan jadi tuan kepada ibunya sendiri. Ya. Itu yang uh, di di disabdakan oleh Nabi sallallahu dalam hadis ni. Ya, yeah. seorang wanita melahirkan seorang hamba perempuan melahirkan uh, tuannya yeah. dan ada pandangan-pandangan yang, yang lain Ucapa, ucapan Nabi SAW maliyah ni kata Umar aku ternanti beberapa lama uh, kata Imam Manawoi berapa lama di uh, maksudnya tiga hari tapi ini ini tafsiran lah ya. uh, tidak disebutkan tidak di, dinyatakan secara spesifik uh, dalam hadis ya, hadis sekadar mengatakan menyebut Umar kata aku ternanti beberapa lama berapa lama tak disebut tapi Imam An-Nawui menafsirkannya dengan selama 3 hari baik uh, ini demikian ini hadis dikenali sebagai hadis Jibril hadis yang mana adalah hadis ni ya hadis hadis yang mana dijelaskan di dalamnya pokok-pokok uh, agama dijelaskan tentang erti Islam, erti iman dan juga erti ihsan, ya. Dan kalau kita kata kan kita lihat memang asas agama dikembali kepada rukun Islam dan rukun iman. Di samping uruk Ih, uh, Ihsan, yang mana ketiga-tiganya dijelaskan dalam hadis Jibril ini. Yeah. Uh, banyak faedah yang boleh dirumuskan daripada hadis ini. Yang pertama ialah kelebihan menghadiri majlis para ulama' mengaji Al-Quran dan as-Sunnah dan bahawasanya agama tidak akan ditegakkan tidak akan dapat ditegakkan kecuali dengan belajar dan mengajar. Dan ini yang kita lihat dalam ini yang kita lihat secara jelas dalam majlis majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Ya. kerana di akhir hadis Jibril apa kata Nabi dia mengatakan, dia itu Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Ini majlis yang dihadiri oleh Umar Al-Khattab adalah majlis ilmu. ya. Dan orang yang datang mengajar mereka tidak lain dan tidak bukan, Malaikat Jibril. Satu penghormatan ya? dan kemuliaan juga daripada hari ini dapat kita lihat bagaimana penuntut ilmu apabila mereka menghadiri majlis majlis ilmu ndaklah mereka hadir dalam dalam sebaik-baik keadaan seperti mana kita lihat jibril dihadir majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bagaimana dihadir ya yeah. dihadir dengan, dengan memakai pakaian yang bersih rambut ter, yang rambut uh, yang ter, uh, ter kemas ya yeah? tidak terlihat sebarang kesan habuk ataupun debu pada tubuh atau pakaiannya ini dalam keadaan bersih dan kemas kedemikian demikian penuntut ilmu apabila mereka nak hadir majlis-majlis ilmu mereka hendaklah datang dalam keadaan yang bersih dan kemas. Begitu juga dalam majlis ilmu, para pelajar dituntut supaya yeah, uh, duduk serapat mungkin dengan guru. Jangan duduk jauh-jauh. Duduk rapat-rapat. Antaranya supaya dapat dengar dengan jelas. Juga supaya dapat merif, dapat memberi fokus, dapat memberi fokus dan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh uh, si guru, ya. Jadi ini termasuk dalam erti hormat dengan para ulama. Duduk dengan datang dengan kemas, ya, duduk dengan rapat, bahkan duduk seperti Ketika tasahud, wah itu yang kita dapat, itu yang dapat kita simpulkan cara duduk. Malaikat Jibril apabila didatang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan Umar kata apa? Dia merapatkan kedua lutut dengan kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kalau macam mana nak Arab, bagaimana nak merapatkan kedua lutut? Tidak lain yang tidak bukan dengan cara duduk. Seperti tashahud, ya, duduk uh, iftiraj. Ya. Kemudian dikata kedua-dua tangannya di atas kedua-dua pehanya. Tinggal lagi apa yang dimaksudkan dengan peha di sini. Adakah peha mereka Jibril sendiri atau peha Nabi SAW. Ada, ada kebaran kalian. Ya. Ada kebaran kalian ini, ada kebaran itu. Uh, daripada hadis ni dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW mentafsirkan Islam dengan erti amalan-amalan zahir Iaitu mengucap dua kalimat syahadah, mendirikan solat, berpuasa ramadan, Menunaikan zakat dan mengerjakan haji Ini semua perkara-perkara zahir, amalan-amalan zahir Berbeza dengan iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkannya dengan perkara-perkara batin iaitu uh, uh, beriman dengan beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, uh, hari akhirat dan qada qadar, baik dan buruk. Ya. Kemudian kita lihat O oh, yang nak disampaikan dalam hadis ini berkenaan tajuk muraqabah iaitu ihsan. Apa itu ihsan? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, engkau yakin bahawa Allah melihat kamu. Ada dua kedudukan di situ. Ada dua, kita kata apa? Ada dua makam di situ, dua kedudukan. Kedulukan pertama, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bagaimana keadaan orang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah? Ia ya, ni, dia menyembah Allah dengan penuh semangat dan rasa cinta. Sebab dia seperti melihat Allah. Ia ya? ni, dia menyembah Allah dengan semangat. Dengan penuh berharap, mengharapkan keridaan dan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. Bagaimana kalau orang yang dalam keadaan macam tu? maknanya dia akan berlumba-lumba dalam mengerjakan ketaatan. Kerana dia menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah itu makam yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan jika engkau tidak melihatnya maka dia melihat kamu. Ini makam yang kedua di bawah yang pertama. Kedudukan merasakan diri sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan yang pertama Menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Tapi kedudukan yang kedua, menyembah Allah dalam keadaan merasakan diri dilihat oleh Allah SWT. Diri sentiasa diawasi oleh Allah SWT. Maka ini akan menimbulkan rasa takut. Berbeza dengan keadaan yang pertama, yang menimbulkan rasa semangat, bersungguh-sungguh, serta cinta dengan ibadah yang dilakukan. Adapun kedudukan yang kedua, menimbulkan rasa takut ya rasa gemetar dan cemas kerana meyakini diri sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa dan inilah dikatakan sebagai muraqabah ya merasakan diri sentiasa diawasi dan diperhatikan ya? juga dapat kita lihat dalam hadis ni Bagaimana apabila Nabi SAW ditanya tentang uh, bila hari akhirat? Ya, Bila hari kiamat? Uh, Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini Di situ Nabi SAW memperakui bahawa dia tak tahu. Dan ini ini sebenarnya satu peringatan buat kita umat Islam. Bahawasanya kalau kita ditanya sesuatu yang kita tak tahu Maka kita kena berterus terang Kita kena jujur Dan mengaku hal sebenar Kalau kita tak tahu, kita kata kita tak tahu Katalah Adri, aku tak tahu ya, Atau kita kata Wallahu'alam ya? Jangan kita nak jawab juga kerana kalau kita nak jawab juga ketika itu, niscaya kemungkinan besarnya jawapan yang kita berikan itu salah. Yeah? Dan ini uh, kita ini akan meletakkan diri kita dalam keadaan yang bahaya. Kerana Allah akan mempertanggungjawabkan kita atas apa yang kita kata tentang uh, agamanya dengan kejahilan. Yang kita bercakap tentang agama berdasarkan kejahilan dan ini adalah satu yang tidak wajar bahkan berdosa. Yeah? Jadi kalau tak tahu, kita kata tak tahu. Bahkan ada peringatan yang, di, yang disebutkan, yang diberikan oleh para ulama salaf berkenaan mencara menjawab soalan. Terutamanya yang berkaitan tentang agama. Di mana... Ulama mengatakan sepatutnya fokus dan perhatian kita tertumpu kepada nak menyelamatkan diri daripada soalan yang diajukan. Bukan nak menyebukkan diri untuk nak menjawab. Tak seboleh-bolehnya kita kena selamatkan diri kita. Sebab kita lihat antara sifat para sahabat jika mereka ditanya soalan, mereka sedaya upaya mengharapkan orang lain dapat memberi jawapan. Kenapa? Kerana mereka takut akan dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa dengan jawapan-jawapan yang mereka berikan. Di mana ada kemungkinan dan keberangkalian bahawa apa yang mereka, apa yang dijawab itu tidak tepat atau tidak benar dan sebagainya. Dan ini akan dan ini akan membuka pintu bahaya. Jadi ini sepatutnya keutamaan kita. Apabila ditanya soalan-soalan, sudah -soalan, upaya kita nak lepaskan diri kita. Ini kalau kalau boleh kalau orang tu tak tanya lagi bagus. Bukan ya kita berani mandatik dah ada maju ke hadapan mengharapkan orang tanya kita itu bahaya boleh-bolehnya kita nak elakkan situasi macam tu. Wala bagaimanapun jika ditakdirkan orang bertanya dengan kita dan kita tahu jawapannya, maka menjadi tanggungjawab kita untuk menjawabnya. Ya. Jika tidak ada ancaman menyembunyikan kebenaran, ya. Seperti mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kata ya. Barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu ni daripada ilmu-ilmu agama ya maka dia akan di, di, eh, dihukum ya, dia akan berdosa dan dihukum tapi insya-Allah ya setiap perkara itu diletakkan pada tempatnya seboleh-bolehnya so, jangan kita nak sebut nak menjawab kalau ada yang bertanya juga kita tak tahu kita kata kita tak tahu dan kalau kita tahu maka kita jawab dengan sekadarnya Jangan kita melampaui uh, batasan. Dan ini bukan ini tidak akan mencemarkan kedudukan kita. Ini bukan satu aib. Kalau kita terlupa nak jawab soalan, itu bukan satu aib. Jangan kita rasa nanti kita akan jadi malu, ya kita akan jadi hina, tak. Bahkan Allah akan meninggikan darjat kita kalau kita ya uh, b -b bertakwa dengan Allah dan kita tidak berbicara tentang hal-hal agama benda-benda yang kita tak tahu Allah akan jaga kita lalu Allah akan tinggikan kedudukan kita ya yeah? ketika ketika mana syaitan membisikkan dalam hati kita oh kalau kau tak jawab nanti orang nanti kau akan rasa malu nanti orang akan kata kau ni uh, jahil dan sebagainya sedangkan realitinya kalau kita rendahkan diri kita dan kita mengakui kelemahan dan kejahilan kita. Bila orang tanya dan kita tak tahu jawapan, kita kata tak tahu. Allah akan tinggikan uh, kedudukan dan uh, kemuliaan kita. Ya. Yeah? Uh, ikhwah. Ada. Saya ingat, kita, saya ingat kita boleh berhenti di situ. Ada banyak lagi uh, yang kita boleh syarahkan daripada hadis ini. Ya, sebab hadis Jibril ini panjang walau macam, mana, walau macam mana pun saya ingat point yang disampaikan daripada hadis Jibril ini Ialah bahagian uh, jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW Tentang apa itu ihsan ya. Sesudah so, ya, Nabi jelaskan tentang Erti Islam dan iman Nabi ya, ditanya tentang ihsan Dan Nabi ya, menjelaskan bahawa ihsan itu ialah Kau menyembah Allah seperti seolah-olah engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya maka dia uh, melihat engkau dan ini yang dikatakan ya tersirat di sebalik ihsan maksud ihsan ini erti muraqabah ya sentiasa mengawasi diri dan sentiasa merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya baik اخوه jangan kita boleh berhenti Eh, di situ ya, Buat uh, uh, Buat kali ini Dan insyaAllah uh, Di masa hadapan kita akan uh, Kalau ada diizinkan oleh Allah Kita bertemu lagi, kita sambung lagi perbahasan eh, Dalam kita Riyadhul Salih ini Kita akhirin dengan tasbih khabar Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilah lantastagfiruka Wa tubuh ilaik Wa sallallahu ala nabi Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh